وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد وعلى الزهر لأوزي شلم الله تبارك وتعالى بسلامة سلام لنظه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كي يشاسو فرميو وبين أيضا جي أمانة إسلام كي يبسعبط رأو الأمة كي الله ربوتو Sve do svoje smrti. Neka je na njega Allahom salavat i blagoslov, Allahom i bereketi i svaka dobra i na njegove ashaabe i častnomu porodicu i sve njegove iskrene sljegvenike do sudnjega danja. Ovom prilikom, kada smo se okupili da oživimo uspostavimo i izvršimo još jedan sunnet praksu Allahovog Rasula Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Sunnet aqike. To jeste kada se nekome ne od nas rodi djete da sedmo 14. ili 21. dana po rođenju toga djeteta, zakon je kurban da pozove muslimane na to jelo koji mu tom prilikom doučini i njemu i njegovom djetetu. Ovo je jedna lijepa prilika jer se ovim okupljaju muslimani, jer se ovim potiče na islavski brak, jer se ovim potiče na hajvni porod i na povećanje ovoga ummeta. I mi ovom prilikom molimo uzvišenog Allaha da učini blagodat, blagoslov i bereket da u ovom novorođenčetu da dadne da bude od pravih, iskrenih vjernika, muslimana, da bude zadovoljan njim, da ga uputi pravim putem, da njegovim roditeljima bude ponosom i na Dunjaloku i na Ahiretu, da Učenik od džemnetlija i sačuva džemnetlija i njega i sav naš porod i porod svih muslimana. Ovo je isto tako lijepa prilika da se podsjetimo na dvoje. Prvo je blagodat života. Blagodat koju mi često zaboravljamo. وزي الله كاذ اخرجكم من بطون امهاتك ونفثت اذ اتروا ما راشح مايكي ازول لا تعلمون شيئا نيشت لينظ وجعل لكم السمع والابصار والاكل اي وชนيوا بهم vid i osjećaj srca. Zbog čega svetu? La'an lakum te škuruni. Da biste šukur činili i da biste bili zahvali svome stvoritelju. E ni škurli, kaže uličeni Allah, da meni šukur činiš u ali i tvojim roditeljima. Ali na prvo mjestu uličenom Allahu, vorju i tebe i svega osta. Blagodat života, Blagodat blagodadravlja, Blagodat koja se ne može pobrojati. o inte od du ni ne vlahi lato sura. A kada bi se uzuzeli i brojali Allahove blagodati, Nakažemo da v blagodat vida. Blagodat sluha, blagodat zdravlja uopšte. Blagodat za čovjek nema na sebi vidljenih mahala. Blagodat sve omoga, svega ovoga oko nas. Ladov sluha, nikada to ne biste mogli pobrojati. Dakle, traži se od čovjeka da bude zahvalan svojme stvorite ljudišnjom Allahom. Drugo ono što se pocijećamo ovom prilikom, jeste kao što smo vidjeli da je došao život, novi život koji juče nije bio među nama. Da je ta duša ušla u jedno novo tijelo, koje je uzvišeni Allah dao da nastane. Moramo biti svjesni neminovne činjenice da će iz toga jednog dana ta duša morati izaći. A to je susreca našim gospodari. A to je napuštanje ovoga svijeta. Jer ko što se prisjećamo dolaska na svijet, moramo se prisjetiti i odlaska sa ovoga svijeta. I to su dvije temeljne teme kojima ćemo i šavla Ukratko progovorimo. Uzvišeni Alman Zelenšanu kaže nam na više mjesta i opisuje u Kur'an Kerimu način stvaranja čovjeka. Kako nas stvara? Mnogi naučnici, posebno u ovom današnjem vremenu, koji nisu rođeni kao muslimani, jesu rođeni u čistoj vjeri i islamu, ali su ih njihovi roditelji okrenuli u kršane, u židove, u idolopoklonike i tako dalje, mnogi naučnici, nemuslimani, primili su islam učeći ove ajete. Govoreći i uvjeravajući se u veliku istinu, da ovo niko nije mogao drugi reći, da stvorite svega. Jedan od tih ajeta jeste ajet u suri El Hadjib. Je vvišenje Allah kaže. Ja Johan o ljudi, in kunttum ti ravi minba, ako ste v U pogledu proživljenja ko sve smrti. Ta inna Halka na nimo sporen proživljenja. Jedan jedini ali veličanstveni ukazuje na svoju snagu i veličinu ni smo vas tvorili da ništa drugo ni rekao dovoljno nam je to jer onaj ko nas je prvi put stvorio kada je je i ustani i drugi put da nas stvori kao što kažu ljudi wa yaqulu al insanu a idha ma mitta la sawfa ukhraju ayyan i kaže što je zarkad umri zar ću nekad ponovo u životu, ja, ja, ja, zkoru l'insan, zar se ne sjeća čovjek, zar je mi o to vreme, en na khalaknao mu abu, da smoga mi, kaže u Allah, da smoga mi spore mi još prijeti, walem je ku šeja, a nije bio je Allahu teško da te spori, zar Allahu teško, Ono mi, koji je stvorio halaka seba asamavati, sedam nebeća, wa min al mislahun i isto toliko zemaja. Ono mi, koji od drveta zelenog daje da nastane vatna. Dakle, pretvara suprotnosti jednu u drugu ono onome koji je prvi put pokazao da bu ništa nije tješko stvoriti. Dakle, to nam je samo posebi dokaz da čovjek uzme i razlišti i da ovo vjerovanje nije po nasljeđu, već vjerovanje po ubjeđenju i čvrstome jekinu, što da je kao rezultat potpunu predanost uzmišanom Allahu Allah hoće da budeš njegov Neće uzmišeni Allah vjelimičnosti. Neće otrbe da ti uzmeš svoju vjeru. Za igru i zabavu. Za nešto što je neobavezno. Da bude vjera od bajrama do bajrama. To ne može kod nas muslimana. Tako su drugi svoju vjeru uzeli. Od ovog do onog praznika. Od ove do one zabave. Od ove do one prigode. Već uzvišeni Allah hoće i kaže Već budite Allahovi i ti, i tvoja porodica, i tvoja djeca, i tvoja kuća, i tvoj imetak, jer si sad Allahovi njemu ćeš se nakraj ubrati. Nije ti uzvišeni Allah rekao, daj sve od tebe. Wa nima razakna hu I udjeljuju jedan dio od onoga čine svoji ovskrbili. Ako uzmemo za primjer zekad od imeca koji pretekne čovjeku, njegovih potreba, koji dosegne određenu granicu, dakle čovjek već je imučan, koliko daje? 50%, 100%, 90%, 2,5% samo. 2,5% samo od toga ako hoće još od sebe, to za sebe daje. To sebi una ostavlja na raču zahire. To je njemu dobro. I tako svi koji ima je uzvišeni Allah, ma veza o čom njemu. Valakin kunu rabdan to Allah hoće. Već budite Allahom. Bima kuntum to al minunel kitabu. Po tome što ste učili druge knjigu, knjizik, Obi na guntum te drusun i potomešnoste učili, što značii da je naš ummet i mora da bude obrazovan u Allahovoki taba. i ne može bitti nepismet. Jeer blagoda ovoga vida, ođehanana lekom us sema a odhar, Vol es ide i dao vam jer snu, dir i srdc. Dakle, ono či ima možete svatati, čii je možete razumnijevati. Ako se? To, ako se to u hajru neu u učenju Allahove knjige, u saznavanju sunneta Allahovog poslanika, ali i zato se. Jednom mijeću u saznavanju islama i to onakvo kaka dješte izvorno znači da nis mu štu porčinili ovaj pogled. Čovjek će za njega biti pitan. I šta god pogledaš, da nas kažu naučnici, to se odslikava u mozbu kao sliki. Mi ste vidjeli slike fotografske. Ta fotografska slika uvati taj tren jedan tun, sekundu i to odslika na papiru. Mi ovo sada kad pogledamo, ili na tome principu je i kamera je ja snima, kad pogledamo koja je škupina jedna slika, Šta bud koga naš sve se to daje kao informacija o mozgu. Kad je to kod tebe čovječe, kako je te kod Allah? Ma jelzebunim kaulin illa ledejih rakibun atid. I ne kaže ni jednu riječ, ništa ne kaže, a da kod njega nije rakib i atid. Ova dva mere kakom se bilježe i pamte. I zato ćeš biti za svoje oči, za svoj vid, za svoj sluh. Bićeš pita za svoje srce in nesma'a waldzar walfada svi oni su bili zauzeti za to za i vid i srce zaista će čovjek za sveto biti pitan kod onoga koji zna i koj zna koji zna tajne i ono što je tajnije je od tajne sve skriveni očak taj Zna svačije namjere. Zna svačije pomisle. I zato dali li si čovječe ove blagodati koje ti je Allah jedini dao? Da li si njima šukuru učinio? Da li si bio zahvalan ili nezahvalan? U šta svoje vrijeme provodio? Gdje si svoju stagu potrošio? Jesi li znao, jesu li potom je znaju radio? Odakle si zaradio i gdje si prošio svoje ime? O to mi ćeš sve mogu biti pitan. I zato mi gledamo djete kada se rodi. Da se rađa bez grija. To djete rađa se u čistoj vjeri. U fitri. U čistoj vjeri vini i slavu. Samo ga njegovi roditelji učine ovim, oni i onim. Dakle, tu je uloga okolini, posebno njegovih roditelja. Kaže nam uzvišanje Allah, ta Mi smo vas stvorili, kaže uzvišanje. Mim tu rad od zemlje. I čovječe ti si od zemlje, ne od druge materije. I ovo meso od zemlje, i ove kosti. I kada bi na jednom naučnom nivou, eviškom, sastavio kod čega se čovjek sastavio, toliko procenata vode, toliko kalcija, toliko toga, toliko željeza ima, ali ti ne možeš daći život. Jer život daje Allah, stvoritelj, gospodar i Bog ljudi. Rabbu nas, meni nas i rati Gospodar ljudi, vladar ljudi i bogljudi. To jedino uzvišeni Allah daji. I nikada nauka neće moći doći ni sa jednim jedinim životu, Bez obzira koliko se trudili i nastoja. Jer to je svojstvo jedinog gospodara uzvišenog Allaha. Tumna min lukfa. Zatim, od Kapi sjemeni. Summe nim min alaka. Potom od zakvačka. Summe nim mudga. Zatim od brude mesa. Koje izgleda kao daj žvaka. U osnovi jezika aravskog tako se kaže. Mukalakatin vagajri mukalnaa. Oblikovanog i neoblikovanog. Jer neko ne dođe kada se oblikuje. Allah uzmišen i nije budu sudio da se rodi živo. Linu venine lekum da bismo vam objasnili šta Allahovu mudrosti ga čini. Ovi mu poznajete svoga gospodara uzmišenog Allaha tabaraka vada. Koji su to bili mikroskopi? Koji su to bili ultrazvuci? Koji su to bili aparati prije 1400. godina kada je objaveno ovaj Kur'an? Pa da nam ovako govori. I zato vrlo je važna činjenica to kad kažemo Kur'an je u originalu do današnje vrana i bit će do kriametskog dana. Što nije slučaj sa drugim knjigama. Što navodi druge da su dužni primiti islam i slijediti ovu vjeru. Jer da je Kur'an, kojim slučajim, ne daj Bože, mijenjan, čak i jedan harp možda iz njega. Bog ne bi današnji reći, tačno, tvoj istina i to su naučna čuda, ali to je danas dopisano. Ne, ništa dopisano. Kao što je objavljeno i kao što su ga ljudi tada učili, uče ga i dan danas. I ovo su ta čuda, preko kojih ljudi primaju Islavi. I koji im se ljudima uvećava, njimov iman, jer pošto u vrijeme Musa, ali i selam, kada im se pokaza onaj štab zvijom, i u vrijeme Ica, i selam, da se mrtvi oživljava, bi izmila, on vam razum. Isto tako danas mi u Kranu vidimo ta čuda. Vidimo te vođize, da znamo i da budemo uvjetljani da je to istina od uzmišljog Allaha. To, i da prihvatimo to radimo po tome i na taj dači sa Allahovo pomoći uspijemo i idemo pravim putem musenna, wa nuqir fi naneša arham ma nashaa ila ajalin musanna aw mata rinsama farja wa mashtahucum do roka odrejeb dačno kad bude rok kraja thumma nukhrijukum tifla zatin chini mutasrika wa bim chadraja Summe li tebe lugu ešud dekum i da poslije do muževnog doba uzrastati. Tok ne ojačati. Wa min kummen juta oska. Jedni od vas umiru. Još tu mladosti. Uzimajte se život. Allahov eđel došao. Toliko mu prije nego što je rođen da će toliko živjeti. إذا سسس medicine saspale i sve vojske nikoga sačuvat ne bi mog Allahu raudreti za quylima prevencivi neki allahdan da da umru i minkum men yursu ila arzalil umr adruki duboko starost dozidjavaju liteyla ya'lam muntaji ilm sheja daneznaju nakolo što su u duboku starstu postu to mala bi ba i ti vidiš zemmljuuka ko je zala. da enzenna ale i jena, ali kad najju kišu spustimo i tezde rade ona ustrepće i uzbuja. وأنبتت من كل زوج بهيج إذن إذنك نيصفه ورسله بهيه ذلك بأن الله هو الحق تو هزاته اشتا يقول الله زيث إستنا وأنه يحذي الموت اشتا يقول قادر در مرتلي أجيبه على كل شيء قدير إيه da je on taj, koji sve učiniti može, wa enne sa'ate apietu lara i ba fieha, i što če čas poživnjenja u to nema sumne doči, wa enne allahe jabatu man fin kubur, i što će Allah one sve u drogovi na pojicu poživjet. Pogledajmo ovih kuranskih haja, kako nam slikovito opisuju rađanje čovjeka. Njegov raz i prije rađanja i njegov život poslije toga rađanja. Zaista su ovdje čuda, nama pokazana, nama ljudima koji hoćemo da vjerujemo i koji možemo da vjerujemo. Ali zaista, ona ko neće da vjeruje. Neće vjerovati Vela uđa et hum ajeti Hatta jerogu l'anaber ali Nakar im donio ti Sve ajeta i sve jasne dokaze Neće vjerovati Dok nevi deje Bolno kazno očima svojim Neće vjerovati Jer za im Allah Nas nije uskratio Dao nam je sve dokaze Dao nam je razum Dao nam je pamet i odgovoranima koji kažu, pokaži nam dokaze o Allahom, o njegovoj moći i obstojnosti. Odgovor je, dokazi su sve. Pokažite vi mi, kažemo, nešto što ukazuje da nije tako. Jer sve živo ukazuje da je stvorio jedan živi i vječniji i onaj koji sve svojom snagom, zdanjem i moću održavom. I zato, koliko li je samo čovjek na gubimku, innel in canele i husa, zaista je čovjek na velikoj šteti. Naštetiti si šovdječe? I svi illa levina, amen, osim onih koji čvrsto vjeruju Nepovršno, nedjelimično, nepovremeno, a ne numstavno vjeruju, čvrsto vjeruju, konstantno vjeruju, u svim prilikama. Oni nisu samo vjernici kad imaju dosta u džepu. Oni nisu samo vjernici kad im idu dobro poslovi. Oni su vjernici kad imaju i kad ne imaju. Jer je Allah Allah, jer je On istina, jer se On ne mjenja. Gdje si ti čovječane iskušenje? Va aminu saliha. Koji čvrsto, potpuno i stavno vjeruju. Koji čive dobra djela. Allahu se u pokornosti. I jedni drugima savjetuju istinu. I jedni drugima savjetuju strpivost. I I ustrajuost. Dakle, Koliko li je samo čovjek na gubitku i da je Bog do čovjek svijesta i ovaj koji govori i ovaj koji sluša, da smo mi Bog do svijesta, kao što mi smo. Da smo svjesni koliko gubimo na ovom svijetu. Naši ne i prolazno vremena, jer čovjeka nećeš imati drugog vremena, da radiš i zaradiš. Da Osim ovoga koji ti je dao. A ti nekada poželiš da ti što prije vrijeme prođe. Da potrošiš svoje vrijeme. Niju šta. Da ti se uzme i onako kratak život. Čije gdje najmanje jedna trećina provedena u spavanju. Druga trećina. U igri i zabavi. I šta da onda ostane od tvoga života? Jedan dio u bolesti, u teškoćama, brigam i zato iskoristi svoje prijene. Sečdu učini gospodaru svome. Pokori se uzvišenom Allahu, jer ako si njemu ne pokoran, doživjet ćeš poniženje još na ovome svijetu, pa će se pokoravati svakom drugom i trpit poniženje. Za sitina dunjalučka dobra, koja ćeš i onako sutra ostaviti za sebe i nećeš ih, ako ih nisi prije poslao i uložio zahajeti, nećeš ih sa sobom nahiret na ponijeti. I zato i u ovome nam je roditeljima, da ostave i za sebe, a najbolje što mogu ostaviti i za sebe, jesu dobra djeca koja će ih spominjati nakon što se usta zatvore i nakon što se ruke i tijelo opusti i nakon što više nobe pokreta ne budu imali. Nakon što najbliži uzmu toga mejita i spustega ga u mezari i ostaviti. se to tvoje dobro djelo. To tvoje dijete koje si ostavio za sebe. I zato I ovo je prilika da se napomini ono mi ko ima taj emanet da se o njemu pobrini. O svojoj djeci i o djeci svoje djeci. Da pripazi koga iza sebe ostane. Jer će biti za ono što mu je upovjerenje dato. Ja ejjuha allavina amanu ku enfusekum wa ahlikum na. O, muslimani, o, iskreni djevnici, čuvajte sebe i svoje porodice od džehennemske vatre. Drugo jedno veliko pitanje jeste pitanje proživljenja. To jeste onoga što slijedi za ovoga življenja. Došli smo na ovaj svijet i opisano je precizno u hadisima kako? Da četvrdešet dana bude nutre, zatim alaka. Zatim mudva. I nakon toga uzvišeni Allah. Nakon ovih. Perioda. Pošanje Meleka. To me to koji još u majčinoj utrovi. I Melek pita Allaha uzmišeno. Koji jedini zna. Sad da Nepoznato i nevidljivo. Pita uzvišen Allaha. Je li muško ili je žensko. Šta je? Pinta ga o rizku, o nafaki. Kolika će biti nafaka toga djeteta? Kolika će mu biti obskrba u njegovom životu? Koliko će to djete živjeti na ovom svijetu? Koliki će mu biti neđen? Koja je to godina, sad, dan, mjesec, minuta, sekunda u kojoj mu životu? Mora prestopiti. O duša mora izađi. I je li to dijete koje se rađa, koje će se roditi, je li ono sretno ili nesretno? Uzvišen je Allah za koga tajnu nema. Kome je već poznato, prije nego što će se to dijete roditi. I prije nego što će išta uraditi. Koji je prema svome znanju, mudrosti, prema svojoj pravdi, koji je sve odredio. Uzvišeni Allah kaže tome mene. Da li je to djete stretno ili ne sretno? Da li je dženetlija ili dženetlija? I tada se udahne duša to djete. I ono postane življivo. Do određenog roka ostaje... Na tome mjestu koje se naziva u Kur'anu mustakarno, mjesto koje je sigurno i bezvjedno, i teško li se onima, i teško li se jadno i gorko onima koji su to bezvjedno mjesto u Kur'anu takvim nazvano učinili nesigurni, pa tu mjecu ubijaju a tu djeci o životu gari va iza al mauudatu suilat bi aizi zanbin kutilat ikada to djete nevino ubijeno bude upitano zbog kojeg grijeh ati se djelo kada djete bude upitano koje nije ni zašto kriju a šta će biti sa toga koji se ne može roditeljem nazvati, koji je posebao nam da u životu svim. Kao da taj neće biti pita. i do određenog roka. Ostaje u bezvjednom mjestu. A zatim uzvišen je Allah daje da se rađa. I prilikom rađanja šećdan odmah napada to djede. Hadis Resulah alaih salatu na kaže Da, plać koji se čuje od djeteta, to je zbog toga što ga šeitan odmah napadne. Osim kod Merjeme i njenog sina, Isaha, a.s. Jer je žena Imranova domo učinila uzvišenom Allahu, va inni u'idu habike, wa zurrijeta minas šeitanama. Ja tražim utočište kod tebe, Allah, da je zaštiti što jeste na njemu, njenu kćerku, u edurri jednaha i porod, to jeste i sa, ali zala, od prokletov šeitan. I nima nije mogao ništa šeitan. Što znači, odmah šeitan počinje raditi sa tim, jer to od toga vremena. I sve dok je duša u tijelu, dok ne izađi I čovjek delazi na ovaj svijet i mnogi se raduju, ali to djete plaće. Pao da mi ne uzimamo iz toga pouku veliku. jedan pjesnik kaže, rodila te tvoja majka. O, potom će Ademo. Ti plaćeš, a drugi te oko tebe sniju. Drago im je što se rodio, što se izraš, ti zašao živi i zdravno živi. A ti plaćiš. Suprotna situacija. Kaže dalje u stihovima taj pjesnik. Radi za vrijeme. Radi čovječe. Za ono vrijeme kada će drugi oko tebe plakati. Da ti budeš od onih koji će To radosni. Boljenska radi za ono vrijeme kada ti dođe smrt. I kada oni oko tebe budu plakali. Radi za to vrijeme da se ti tada smiješ i da budeš radostan sastankom sa svojim gospodarem. Dakle, kao što si ti onda plakao, oni se smijeli. Doći će vrijeme kada će oni plakat, e ti budi u tome trenutku radostan. Jer se susrećeš sa svojim gospodarem. Jer vjernih ništa ne gubi. Iz ovoga zatvora Dunjalučkog preraziju nešto što je bolje. Jer je u hadisima Resula A.S. spomenuto da je ovaj svijet zakvor za vjernika, a uživanje za nevjernika. Što znači ideš u bolje. Život prolazi, čovjek radi i o tome nećemo puno da govorimo. Ima Allahova kuda, ima Resula Allahom, Allahov poslanku, ima njegovu praciju. Ko hoće sreću pravi put ovoj pred njim. Drugog puta nima ovoga nima. To su samo zablude. To su samo krivi pute. I dođe je vrijeme Eđena. I dođe je vrijeme kada duša mora napustiti ovo tijelo. Kada dolazi melek svrti. Blagoli se onome koji je bio kako treba na ovom smu koji je koristio svoje vrijeme u dobru, pa se zapamtilo među ulemom prijašnjih prvih generacija za one koji su govorili kada bih znao da ću sutra umrijeti, ja ništa više svoja dobra djela ne bi mogao pomeđati. Dakle, toliko je svoje vrijeme isplanirao da je u potpunosti bilo iskorišteno Allahov i Badeke ili je učio Kur'anje. Ili je poučavao svoju djecu. Ili je klanjao. Ili je halal zarađivao. U svakom je hajruhio. I dođe čas smrti. I odma se razlikuje. Onaj koji je sretan i onaj koji je nekletan. Nevjernik ne umire kao vjernik. Nevjerniku se čupa a duša iz toga tijela. Kao što se vuna zaplete u trnje a pa je tješko izmučio. Jer neće da napusti tijelo. Kada melek smrti dođe dok jatira i narezi toj duši da izlazi iz toga tijela, ona se noš više proširi u i prihvati za to tijelo. Pa je melek smrti čupa kao što se u njegu čupa iz trnjaka da se u njega zakrte. A vjernikova duša jednostavno, lahko, izkri izi izolatak je. Jer veru je u nosa iština. Jer zna da občanje Allah je iština i da ona kome iština koja ta smira na možu. Tu je na kako na to kako na to kako proživljene, I don't know.